Дитсадків, поліклінік та пісочниць. Мама, звісно, переконувала повернутися до неї, бо дитині краще біля моря та фруктів. Та й взагалі, якщо вже так потрібна та робота, то чому б не віддати онуку-бабусі ха-ха-ха? Тебе ж якось виростила таку розумну, то чому її не вирощу? Звісно, Уляна... Не піддалася на ці вмовляння, бо відчула, що Київ – це те, що потрібно. Це саме її розмір, фасон, її перспектива. І, що важливо, вона вміщається тут разом із донькою. Дехто з вчорашніх подруг вже намастив лижі до Варшави, Ліссабона чи навіть Нью-Йорка. Але їй пасувало місто Кия і Дніпро, що омивав його від усієї нечисті, Щоранку знову перетворюючи на святе місце гідне прощі тисяч праведників. Разом із тим, як зростала Настя, знайшлися нові подруги мами одногрупниць із дитсадка. Найближче вона зійшлася з двома сорокарічною Катькою самотньою мамою розумника Ярика та вікою, мамою чорнявої світовиди, яку усі називали святкою. Окрім дочки, Віка мала ще й чоловіка, не першого в неї, проте знаменитого, власника колись відстійного а від недавна модного фаху історика і завідувача чогось такого історично державного. До того він носив знамените українське прізвище Терещенко, хоча не мав жодного відношення до відомих цукрозаводчиків та меценатів. Поза їхню родину друзі звали Черешеньками, бо це, схоже, Терещенки-Черешеньки. На диво, дружба, скріплена утрініками, санчатами, шмарклями та екскурсіями, виявилася найміцнішою. Адже усі ми проходимо цей шлях. Спочатку ти – дочка Марії, потім перетворюєшся на окрему Уляну, а згодом дедалі частіше виступаєш у якості мами на стуні. Поки остаточно на неї перетворишся, та будеш готуватися до статусу бабусі, якого-небудь Юрчика, діти забирають в нас наше «я», і на те нема ради. Отже, Мами на стоні Ярика та світовиди Святки зійшлися у вітальній Катчиної квартири на Подолі за пляшкою лікеру, святкуючи невідомо що – чи то весну, яку кілька тижнів тому приніс Великдень, чи то п'ятницю – старовинний жіночий день, а чи майбутні травневі – коли усі поїдуть кланятися землі на своїх дачах під Києвом, залишивши вулиці порожніми на радість бездачному населенню. Двокімнатна квартира та відсутність чоловіка надавали Каці вирішальну перевагу, тому зазвичай збиралися у неї, відправляючи дітей до Ярикової кімнати з комп'ютером у ній. Хай діти поспілкуються, зазираючи до монітора з поза спин одне одного, як це зараз заведено у молодшого покоління. Тоді між другим та третім келишками солодкого лікеру Уляна й розповіла про свою дорожню пригоду та несподіваного рятівника. Ух ти! Це просто романтіїк, сказала Катька, наголошуючи останній склад на французький манер. Є ще лицарі в Україні? Я тебе прошу, заперечила Віка-Черешенька. Хто ти там, казала він, моряк? Уляна кивнула. Так у них в кожному порту жінка, а то й дитинка. Ну то й що, не здавалася Катька, це ж і є романтіїк. А що, по-твоєму, романтіїк – це чоловік у майці-алкоголічці на кухні? Дулі дві. А коли чоловік пішов у плавання, вона щовечора виходить на берег і довга спідниця обвиває струнки ніжки, а сльози на щуках переміщуються з морськими бризками. Оце я розумію. Романтика не буває без страждань. «Дівчата, ви про що?» – здивувалася Уляна. «Про романтику, дитинку», – зауважила Катька. Маючи перед подругами перевагу майже у десять років, вона була найдосвідченішою і наймудрішою. Але попри це все одно не мала чоловіка та виховувала сина сама. Запам'ятай, єдиний, хто може зіпсувати романтику – це чоловік. От поки стоїш на березі, чекаєш все дуже романтично, а щойно він причалить свій корабель, зійде на берег, дихне цигарками та вже місяць немитим тілом облапить брудними руками. Бр, Катька, що ти кажеш?» – обурилася Віка. «Правду, дівчата, правду. У випадку з українським чоловіком романтика існує тільки в голові за фізичної відсутності власне об'єкта, бо ця тварюка все псує». Уляна подумки погодилася – з таким визначенням, хоча, правду кажучи, не хотілося так думати про свого нічного рятівника. Але, мабуть, Катька має таку рацію. Якщо реальна зустріч може все зіпсувати, чи не краще буде залишити в душі спогад про мандрівного лицаря, який рятує принцес із пробитими колесами? Скільки йому, уточнила Черешенька? За сорок Уляна згадала срібні нитки на скронях, та жилові руки під струменем води. Ну і нормально. Віка розгорнула цукерочку і увіпялася своїми білосніжними зубами у чорний шоколад. «Мабуть, одружений», – резюмувала Катька. «Обручка на пальці була?» «Та до чого тут це?» – обурилася Уляна. «Хоч відсутність обручки відзначила ще тоді, коли придивлялася до вправних рухів незнайомця». «А, сучасні чоловіки не люблять носити обручок». Навіть якщо одружені. Катька розстинала ситуацію із завзяттям патолого-анатома. Черешенька сьорбнула лікеру. А мій носить? Ну так спробував би. Дівчата, Уляні довелося підвищити голос. Давайте змінимо тему. О, а про що іще можуть говорити жінки, як не про чоловіків, не здавалася Катька. Не порушуй традицію. Змінити тему – це лише змінити обговорення одного чоловіка на іншого. Є в тебе інші чоловіки. Наприклад, на роботі. Є, – раптом сказала Уляна. – Це вже цікаво. І хто він? Леон Кілер. Новий кур'єр з'явився на фірмі минулого тижня і справив на всіх приємне враження. Ще б пак. Не бомжувати пенсіонер, який шукає підробітку, користуючи своїм безкоштовним проїздом, не сопливий студент, з якого нема що спитати, а цілком пристойний, сивий, з борідкою дядько, скромно, проте охайно вдягнений, здатний виконати завдання складніші за відвези-передай. Робота кур'єра – це поєднання великої відповідальності із малою зарплатнею, тому знайти людину, яка мала об'єднувати в собі обидві ці чесноти, ой, як непросто. Наприклад, останній, якого вигнали за втрату документів, скилив, що забувся їх у маминій квартирі. На пропозицію поїхати до маминої квартири і забрати, починав рюмсати та пояснювати, що немає ключів, бо мама йому їх не дає. Ну, а коли просили потелефонувати мамі, Заходився слізьми і репетував, що мама три роки тому поїхала до Португалії, кинула його самого, і тепер він вимушений тинятися по кутках. І така маячня по колу. Улянина колега Ларунда, яка, власне, і постраждала від втрати, тільки руками розводила і казала, що таких ідіотів не зустрічала навіть під час роботи у кримінальному розшуку. Новий же працівник ретельно виконував усі завдання, завжди перепитував про важливість кожного і, якщо не встигав чогось протягом дня, обов'язково телефонував до офісу та попережав про це. Фасоном борідки та формою вилиць він невловимо нагадував французького актора Жана Рено, тому і прізвисько отримав відповідне «Леон Кілер. Єдина дивакуватість, що їй помітили колеги за новим співробітником, це постійні торби в руках. Адвокати мають справи з паперами, тому максимум навантаження для кур'єра – це тека з документами. А тут – целофанові кульки, набиті чимось досить об'ємним, по одному в кожній руці. Уляна, коли вперше зустріла його на вулиці з цим вантажем, подумала, що начальник використовує новачка для якихось персональних послуг – родині чи коханці, тому не звернула особливої уваги. Але коли за кілька днів побачила його з тими ж такими кульками, дуже здивувалася. Виявляється, Леон Кіллер скрізь ходив з торбами, коли заходив до офісу, залишав їх біля секретаря а, виходячи на вулицю, завжди тримав при собі. «Ти бачила?» – перепитала Уляна в ларунди, але та була під таким враженням від попередніх розповідей про маму з Португалії, що тільки рукою махнула. Та яка різниця? Якби документи не губив. Опинившись з ним одного разу в ліфті, Уляна скористалася нагодою запитати, бо кульки займали досить багато місця. А речі, коротко відповів Кілер, немовби це слово усе пояснювало. Добре вихована Уляна мусила перевести розмову на іншу тему, і недаремно, бо в результаті довідалася про нового працівника багато цікавого наприклад, те, що він має вищу технічну освіту, в радянські часи працював на секретному заводі, саме цим, певно, і пояснювалася його підвищена притомність при виконанні своїх теперішніх обов'язків. Ну а що, припустила Катька після того, як Уляна закінчила свою розповідь. Інженери зараз нікому не потрібні, бо рулять юристи та економісти. Крім того, вік. Куди йому дітися? От і пішов у кур'єри. Як каже мій чоловік, кожен має свої скелети у шафі, зауважила Черешенька. Уляна засміялася. Ну так, всі мають у шафах а цей у кульках, носить свої скелети з собою. До речі, твій чоловік якраз по скелетах спеціалізується. Може, він знає, що це може бути? Ти ж кажеш, що він на секретному заводі працював? Може, це якась військова таємниця? Секретна зброя? Приєдналася гостра на язик Катька. Ой, дівчата! Чоловік каже, що ніяких військових таємниць у совках насправді не було – що вони все крали у американців, а всіх дурили, що мають якісь страшні ракети. Каже, після війни почали усім розповідати, що росіяни радіо придумали, і паровоз, і рентген. А насправді це Сталін хотів прикрити викрадання технології. Вона долила усім лікеру, не дуже апетитного на вигляд, але смачного та духмяного. — Смішно, — сказала Катька, — Леон Кіллер з двома кульками у руках. — А може він і справді Кіллер? У нього там пістолет і фікус, і Улянка буде його Матильдою. — А може він бомжує? — припустила Віка. — У бомжів завжди кульки з собою. — Та наче ні, у нього навіть дружина є. — Дружина? — Катька розчаровано витягла губи. — Значить, не бути тобі Матильдою. Такий шанс! — Сет! Точно. І тут телефон в уляниній сумці заспівав «Лібертанго», що означало «звоник від невідомого абонента». Вона знехотя простягнула руку і натисла кнопку. «Алло?» «Пані Уляна?» – запитав хрипкувати чоловічий голос. «Слухаю вас, сухо по-адвокатському», – відповіла вона. «Це Степан Шагута. Ми з вами познайомилися на дорозі біля Голованівська. Ви?» Улянин голос сам собою потеплішав, від чого подруги одразу замовкли і нашорошили вуха. Так я, а як ви тоді доїхали? Дякую, добре, Уляна махнула рукою в бік дівчат, що просто так поїдали її очима, і вийшла до передпокою. Чоловік на тому кінці набрав повітря, немов би зважуючись на щось. Пробачте, ви казали, що ви юрист. Можу я з вами зустрітися, бо мені треба консультація. «А вже ж, коли вам зручно. Наприклад, наприклад завтра. Нічого, що субота. Звісно. І з задоволенням». Він не зовсім орієнтувався в Києві, і тому місце обрала вона у затишному ресторанчику на Подолі, бо вирішила, що ритуальна кава буде виглядати жлобством, якщо йдеться про людину, що врятувала тебе на нічній дорозі. «А вечеря в ресторані – це вже зовсім інше». Можна про справу поговорити. Поклала слухавку та повернулася до подруг, що досі мовчки сиділи за столиком. «Із задоволенням!» – зробивши великі очі, перепитала Катька. «Та ну вас! Людині потрібна допомога. Хтось вміє колеса міняти, а хтось закони читати». «Ну, це інша справа!» – удавано серйозно покивала Катька. «Зовсім інша, так, Вікусю!» Та теж кемнула серйозним виглядом. — Тільки... — Уляна запнулася. — Малу мою, зможеш?